— Не гнівайтесь, — запхикав княжич, — не гнівайтесь, панно Юлія. Але той строкатий шельма був запеклий злочинець. Він потай повідтинав моїм солдатам поле, а крім того в бунт. Ой, боляче, боляче! Бенсон глянула на княжича, тоді дивно усміхаючись на Юлію, і сказала... Чого б то голосити через якісь там обпечені пальці? Але й справді той хірург десь застряв зі своєю мастю. Та нічого, простий домашній засіб добре помагає і непростим людям. «Принесіть сирої картоплі!» Вона рушила до дверей, та раптом, ніби їй сяйнула якась думка, зупинилась, вернулася назад. Обняла Юлію, поцілувала її в чоло і мовила, «Ти, моя люба, добра дитина, і завжди будеш в усьому такою, як повинна бути. Тільки бережися екзальтованих божевільних шаленців і не відкривай свого серця лихим чарам їхніх звабних балачок». Вона ще раз допитливо глянула на князівну, що, здавалось, тихо, солодко спала і вийшла з кімнати. З'явився хірург із величезним пластирем в руках, велимовно запевняючи, що він давно вже чекав на вельможного княжича у його покоях, бо навіть у голові собі не покладав, що вельможний княжич може сидіти в спальні вельможної князівни. Він хотів підійти з пластирем до княжича, але камеристка, що принесла кілька великих картоплин, у срібній мисці заступила йому дорогу і почала запевняти, що найкращий засіб від опіків – терта картопля. А я сама підхопила Юлії, беручи в камеристки миску, я сама гарненько приготую вам княжичу пластир. Вельможний пане, злякано мовив хірург, опам'ятайтесь, домашній засіб на... Опечені пальці високої особи князівської крові. Наука тільки наука може й повинна допомогти в цьому випадку. Він знов рушив до княжича, але той відсахнувся від нього і закричав Геть, звідси, геть. Хай панна Юлія приготує мені пластир, а наука хай ушивається з кімнати. І наука вшилася разом зі своїм хваленим пластером, кидаючи на камеристку вбивчі погляди. Юлія чула, що князівна дихає глибше і глибше, та як же вона здивувалась, коли...